Välkommen till Radio Maranata och den tjugonde delen av den här serien om Daniels bok som är eftergående varje tisdag de senaste 20 veckorna. Då. Vi har kommit till Daniel kapitel 9. Det talade vi lite om förra gången, där det, det här kapitlet där Daniel ber för judarna och påminner Gud om hans löfte om befrielse. Och förra gången så sa jag lite grann om vad det betyder att vara en förbedjare. Och den här gången så ska vi gå lite mer in på själva texten och vad som sker i den här bönen. Och det som är minst lika intressant är ju också vad som händer efter bönen. Men det hinner vi inte med idag, det ska vi se på nästa gång så följ med också nästa tisdag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Vi börjar med att läsa igenom första verserna i Daniel 9 för att påminna oss om vad som sker i den här texten. Det står så här i Daniel 9, de första tre verserna. I Darjavers första regeringsår, han var son till Asveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över Kaldenas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel att i skriften lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Det är de första tre verserna. Och så Daniel upptäcker då i Jeremias profetia att judarna skulle vara i Babylon i 70 år. Och så lägger jag märke till att 70 år har gått ända lite beroende på var man räknar ifrån. Men han befinner sig oavsett helt i slutet av den här tiden. Vilket också säger att Daniel är en ganska gammal man. Han måste väl vara runt 80-80, ja, någonstans mellan 80-85 år gammal. Men han börjar be till Gud då när han ser det här. Och det han ber om det är det här. Det står i de nästa tre verserna, vers 4-6. Jag bad till Herren min Gud och bekände, O Herre, du stora och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogodaktiga och upproriska, vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket i. Där vers 4-6, och det läste vi också förra gången, och då nämnde jag då att när vi läser de här verserna så talar Daniel om ett vi, alltså inkluderar han sig själv i en syn som han inte ens har begått. jag sa att förra gången att det låter kanske lite märkligt för våra öron: Vi vill nog hellre skylla ifrån oss än att ta på skulden för någonting. Men det finns ett stort bibliskt tema just runt det här med att identifiera sig med syndaren och bära syndarens skuld. Men nu ska vi komma in på vad det är Daniel faktiskt säger i de här verserna vi har läst. Vi har talat om texten. Nu ska vi se vad texten faktiskt säger. Och han börjar ju då med att identifiera Gud själv. Han säger o herre. Du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Så anledningen att Daniel alls ber är alltså att han vet vem Gud är. Han kommer till Gud och han säger, jag vet vem du är. Och var kommer den här kunskapen ifrån? Var, var har han fått lära sig det här om Gud man kan ju säga att det är erfarenheter men jag tror framförallt att det är genom Guds uppenbarelse av sig själv. Det Gud har talat om sig själv. Därför att det som Daniel säger det påminner en hel del om det Mose får höra från Gud och om Gud. Då han var på Sina i bergen och Gud visade sin härlighet för honom. och Då står det så här i andra Mosebok kapitel 34. Eh, där står det, och Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Det är Anna Mosebok 34 och det, det ordet som kommer tillbaka i båda texterna och som kopplar samman de här texterna, bland annat förutom själva tematiken, det är det hebreiska ordet hesed. Gud är hesed eller har chesed eh, och hesed översätts ofta i våra biblar ibland som nåderik eller barmhärtig eller kärleksfull, alltså nåd, barmhärtighet och kärlek. De äldre engelska biblarna använder ofta ordet loving kindness för att översätta gesed Och jag har talat om det här ordet många gånger för Men jag vill ändå nämna att det är en otroligt viktig aspekt hos Gud. Därför att gesed handlar om trofasthet mot en pakt. Alltså om man säger, om vi tänker oss att vi har ingått ett förbund eller... Kanske hellre tänk på äktenskapet som ett förbund. En man och en kvinna som älskar varandra. Och de lovar varandra trohet, ära och respekt. Som man säger, tillstöden skiljer oss åt. Och man kan, säga att, man kan säga att det är kärleken som håller dem samman, det är sant. Man kan säga att det är troheten som håller dem samman. Men det som faktiskt håller dem samman, det är gesed Chesed, det är val som vi gör i lojalitet till en annan person oavsett om den personen är värd eller inte. Men baserat på någonting annat, baserat på någonting som vi själva bär på. Om din make eller maka har gjort någonting riktigt dumt men du väljer att behandla dem ändå utifrån löftet du en gång gav, då är det chesed. Eller ta ett annat exempel om ditt barn har... Förstört en dyrbar vas i en affär och så betalar du för den eh, oavsett om du skedde som en olycka eller med vilja. Då är det ett uttryck för gesedd. Eller ett annat mer världsligt, <går> mer eh, eh, triviellt eh, exempel kanske. Om du hejar på ett fotbollslag och så går du på matcherna och du hejar på dem. Du är där till och med när de trillar ner i tredje division. Du är lojal mot ditt lag. Det är också ett sätt att uttrycka chesed. Det är lite svårt att beskriva precis vad det betyder men det handlar om en lojal kärlek som står igenom de allra, allra största prövningarna skulle man kunna säga. Och poängen med det här det som, och det som Daniel säger och det som Gud säger om sig själv det är att Gud... Är full av chesed. Alltså han bryter inte sina löften. Han överger aldrig sina trogna. Han sviker inte. Och det är på ett sätt Daniels utgångspunkt i den här texten. Det är hans hopp. Det är, det är därför han överhuvudtaget kan komma till Gud. Eh, men sen är ju problemet naturligtvis det att det här handlar inte bara om Gud själv. Utan det finns ju en annan part i det här förbundet. Och det är människan. Och Daniel bekänner och säger så här. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Eh, och det här är Bibelns vittnesbörd om Gud och människan. Gud är gesedd. Har gesedd. Eller vad man ska säga. Medan vi inte har det. Gud är trofast. Vi är trolösa. Och det borde ju till syvende och sist resultera i att Gud ger upp om oss. Att han bara lämnar oss. Varför ska han förhålla sig till ett så syndigt och trolöst släkte? Det finns ingenting för honom att vinna på ett sådant förhållande med människor som inte kan vara trofast. Skulle man tro. Och det, det, det andra... Är ju då att Daniel säger. Vi har inte lyssnat till dina tjänade profeterna. Säger han vidare här. Vi har vänt oss bort från dina bud och förskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänade profeterna. Och Gud sänder ju sänderbud. Med varningar. Med maningar. Med kallelser. Och med spådomar om framtiden. Profeter som Jesaja, Jeremia. Hosea, Joel, Amos, och Badja, Jona, Mika och så vidare. Gud... Lät inte folket vara ovetande om sin vilja så det var inte det de kunde skylla på och säga att ja men vi visste inte hur det var de lyssnade inte och vers 7 säger så här 7 och 8 du herre är rättfärdig. Men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med juda män och Jerusalems invånare och hela Israel. Både de som bor nära och de som bor långt borta i alla de länder dit du har fördrivit dem. Därför att de var trolösa mot dig. Ja herre, vi sänker våra ansikten i skam. Vi och våra kungar, förstar och fäder eftersom vi har syndat mot dig. Daniel 9, till 8. Och jag vet inte om Daniel hade läst klagovisorna. Men det här låter väldigt mycket som klagovisorna. Antagligen så hade han läst Han hade läst Jeremia. Så det är nog den, den bönen där och den sorgen som ligger i bakgrunden. För det här låter verkligen som klagovisorna. Han talar om skam över folket, skam över landet. Och skam också över Gud själv. Eftersom Gud hade inte identifierat sig med sitt folk. Men precis som det finns en ljuspunkt i klagovisorna, mitt i klagovisorna faktiskt, så finns det här en ljuspunkt hos Daniel. För vers 9 säger, men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. En liten inskjuten sats för direkt efter fortsätter han att bekänna folkets synd och upproret, olydnaden, syndfullheten, brotten... Och straffet. Men den här inskjutna satsen den är också sann. Det finns barmhärtighet och förlåtelse hos Gud. Så den stora frågan blir då vilken aspekt av Gud är det som kommer att gå segrande ut ur det här? Kommer vår synd att segra eller kommer Guds barmhärtighet att segra? Och vi läser vidare, vers 9-14. till Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sina kända profeterna. Hela Israel bröt mot din lag- och vek av utan att lyssna till din röst. Därför röstes också över oss den förbannelse och ed som står skriven i Guds tjänare Moselag eftersom vi hade syndat mot honom. Han höll sina ord som han talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka drabba oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. Så som det så skrivet i Moselag drabbade all denna olycka oss. Men ändå försökte vi inte blidka Herren vår Gud genom att vända om från våra synder och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss. För Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör, men vi lyssnade inte till hans röst. Så här återger då Daniel vad som skedde med folket som gjorde uppror mot Gud. Och det var inte någon överraskning det som skedde utan det skedde precis så som det var skrivet i Moselag. Femte Mosebok talar väldigt tydligt om den välsignelse som följer de som är trofasta och... Vilken förbannelse som vilar över de som, människorna som felar. Så vi har å ena sidan då Guds gesed som jag talar om. Hans lojalitet och hans trofasthet. Och å andra sidan så har vi människans eller i det här fallet judarnas synd. Och för det tredje så har vi också Guds Rättfärdighet, därför att det står för Herren vår Gud rättfärdig i alla de gärningar som han gör. Så det var på grund av Guds rättfärdighet, för att Gud är sann och rättfärdig, som han, eh, som han lät judarna bli straffade med det här, det här bortförandet till Babylon. Eh, och de förlorade då tillgången till landet. Men det som är intressant med Guds rättfärdighet det är att det här är inte är den enda aspekten av Guds rättfärdighet. Rättfärdigheten kräver inte bara att Gud straffar synden utan den kräver också att han uppfyller sina löften. Och vi kan läsa vidare här två verser till. Och nu Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än dag, Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga, men Herre för din rättfärdighets skull vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Och ser du det intressanta här, eller det som jag i alla fall tycker är väldigt intressant, för han talar igenom Guds rättfärdighet. Han sa innan att Gud är rättfärdig när han lät olyckan drabba dem, men så säger han, för din rättfärdighet skulle vänd din vred och harm från din stad Jerusalem. Och det skulle man kanske inte tro, men frälsningen, räddningen, den kommer också på grund av och ifrån Guds rättfärdighet. Och det är därför Nya Testamentet talar så mycket om Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Du kan säkert den här versen ifrån Roma brevet 1, eller de två verserna från Roma brevet 1 i vers 16 och 17, där det står så här Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det så skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro. Så här står det då att i evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud. Så Guds eh, rättfärdighet uppenbaras där. Och så kan man översätta det. Men det finns en översättning, eller det finns, en, det finns andra sätt att översätta det här, och som egentligen står här i texten, men står lite tydligare i andra biblar också. Till exempel i The Kingdom New Testament, eller New Testament for All som den heter i senare upplagor, som är Tom Wrights översättning, så översätts det lite annorlunda. Jag läser det på engelska här från den är på engelska då. Det står I'm not ashamed of the good news. It's God's power bringing salvation to everyone who believes, to the Jew first and also, equally, to the Greek. This is because God's covenant justice is unveiled in it, from faithfulness to faithfulness, as it says in the Bible, the just shall live by faith det är då de här verserna på engelska och i den här översättningen så sägs det då att i evangelium uppenbaras Guds trofasthet mot pakten eller Guds rätta handlande mot förbundet. Så Guds rättfärdighet handlar om att han har gjort det som han har lovat, nämligen att hålla förbundet och frälsa de människorna som tror på honom. Därför att Gud kunde ju naturligtvis ha gett upp, ha lämnat människorna och sagt: Jag är färdig. Eh, han, han, vi är orättfärdiga och han är rättfärdig. Så han kunde ha gett upp. Men då hade han samtidigt brutit sitt löfte om att frälsa de som tror. Och då kunde jag ha sagt att Ja, ja, men det är ingen som tror, det är ingen som är trofast och det är sant. Men igen. Då hade vi aldrig vetat om Gud verkligen är mäktig att frälsa och om han kunde vara trofast mot det löftet eller om han bara hade tur att vi bröt löftet först. Därför att i frälsningsverket som Gud har utfört i och genom Jesus Kristus så ser vi att Gud är rättfärdig. Och Daniels bön i Daniel kapitel 9, det är ett frampek, det heter vi inte så på svenska, de säger det på norska, så att man pekar fram emot det någonting. Det pekar fram emot frälsningen i Jesus. Och det kommer vi se längre fram i det här kapitlet också, att det här handlar om, och det här får sin uppfyllelse, det som Daniel ber om, får sin uppfyllelse i Messias. Men... Nu så ska vi ta och läsa några verser till i Daniels bön. Så här står det. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu du vår Gud din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Här använder Daniel lite retorik. Han säger ditt folk blir hånat och han säger din tjänare ber eh, och så säger han, för Herrens skull. Lyssna på det där. Låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Och Från vårt perspektiv så tror jag att vi väldigt ofta tänker oss att, att Guds frälsningsverk är någonting som han gör för vår skull. Han frälste mig därför att han älskar mig, han såg med nöd och han frälste mig, han gjorde det för min skull. Och det är sant, men det är inte allt som är sant. Därför att Gud frälser för sin egen skull, för sin egen ära, för sin egen glädje. Och därför att om man inte gör det så skulle någon kunna säga att han inte är så god som han kunde ha varit. Inte så allsmäktig som han kan vara. Så Gud frälser också delvis för att rädda sitt rykte skulle man kunna säga. Vi drog hans rykte i smutsen när vi syndade men han frälste oss av nåd för sin äras skull. Och här är vi ju vid själva kärnan av det, den kristna förkunnelsen. Vad är vårt ändamål som det står i den här westminster katikesen. Vad är vårt ändamål? Jo, att ära Gud och att njuta av honom att glädja oss i honom för evigt. Och frälsningen är till Guds ära och till vårt gagn. Och nu så går vi mot slutet av det här programmet. Vi har inte så många minuter kvar. Men jag tror att vi ska läsa de sista verserna i den här bönan också. Som repeterar lite det som redan har blivit sagt. Och som eh, ger lite fler eh, insikter. Det står, men Gu min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbats oss och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk- är uppkallade efter ditt namn. Där avslutar vi vid vers 19. Och jag vill säga att så här ber man till Gud. Det här är en fantastisk modell för hur man bedriver förbön. Daniel kommer inte med ursäkter. Han kommer inte med förklaringar. Han kommer inte med undanflykter utan han erkänner vi har syndat. Och för andra så skyller han inte på några andra. Han säger vi han tar på sig skulden trots att han på många sätt, skulle man kunna argumentera, är oskyldig. För det tredje så erkänner han också Guds trofasthet i allt som Gud gör. Gud är rättfärdig och han är också rättfärdig när han dömer. Men i sin beskrivning av Gud så vet Daniel också att Guds rättfärdighet inte bara kräver att han ska döma utan också att han ska friköpa. Därför att han har lovat det. För att, och det är så som rättfärdigheten uppenbaras. Och till sist också så ber han om att Gud ska göra det för sin egen skull. Alltså Gud till ära och oss till gagn. Och det här är bönen. Och jag hoppas att någonting av det vi har läst idag ska vara oss till gagn verkligen. Men nästa gång ska vi läsa resten av det här kapitlet. Eller så mycket vi hinner. Eh, och då ska vi se det fantastiska nämligen att Daniel får ett svar också på sin bön. Han har bett till Gud med tanke på de 70 åren som har gått till ända. Ska judarna få tillbaka sitt land? Ska fredsförsten komma? Ska Gud bryta in i historien och frälsa dem? Ska han uppfylla alla lufterna som han gett till profeterna i gamla tider? Eller har Gud någonting mer att säga om resultatet av de 70 åren i babylonisk fångenskap? Det ska vi se på nästa gång. Vi har sett på den här bönen idag och vi ska fortsätta att tala mer om det här nästa gång. Men till dess så önskar jag Guds rika välsignelse. Vi ska avsluta den här podcasten med att lyssna på sången Det var nåde, jag i En inspelning från det jag tror är sent 80-tal. Men jag ska bara säga att om du vill komma i kontakt med Maranata så är det telefonnummer 070-2001-6020. Du kan också skriva e-post till infosnabla.maranata.se Vi önskar er guds rika välsignelse och sprid guds välsignelse till alla du möter. Och på återhörande. Ut en fred, ut en glädje, svag förklädning, hög glädje. Ut en gud, och ut en i den där fällan. Och om mm.